Частина 2. Двір на Арбаті. Розділ 15. Через рік. Шум у коридорі розбудив мешка. Він розплющив одне око і зразу зажмурив його. Короткий промінь сонця пробрався з-за високих сусідніх будинків і тисячами невгамовних порошинок клубочився між вікном і килимком, що лежав на підлозі. Вишитий на килимку смугастий тигр теж жмурив очі й дрімав, уткнувши голову у витягнуті лапи. Він був дряфлий тигр, потертий і смирний. Згужуючись, промінь повільно рухався по кімнаті. З килимка він перебрався на край столу, заблищав на нікелі маминого ліжка, освітив швейну машину і раптом зник, як ніби його не було зовсім. У кімнаті стемніло. Відкрита квартирка, яку колихав прохолодний струмінь повітря, ледь здригалася. Знизу, з арбату і з двору чулися застережливі дзвінки трамваю, гудки автомобілів, веселі дитячі голоси, крики точільників, лахмітників, різноголосі радісні звуки весняної вулиці. Мишко дрімав. Треба заснути. Не можна ж у перший день канікул вставати в звичайний час. Сьогодні цілий день гуляти. Краса! В кімнату з праскою у руках увійшла мама. Вона поклала на стіл у в ковдру. Поставила праску на перевернуту самоварну конфорку. Поряд на стільці біріла купа випраної білизни. «Мешко, вставай!» – сказала мама. «Вставай, сину, мені прасувати треба». Мешко лежав і не рухався. Чому мама завжди знає, чи спить він чи ні? Адже ж він лежить з заплющеними очима. «Вставай, не прикидайся!» Мама підійшла до ліжка. Мешко через силу стримував сміх, що його душив. Мама засунула руку під ковдру. Мешко підібгав ноги, але холодна мамина рука вперто переслідувала його п'ятки. Мешко не витримав, розсміявся і скочив з ліжка. Він швидко одягнувся і пішов умиватися. В сутінках запущеної кухні біліла кахляна підлога, пощерблена від коління дров. На сірих стінах чорніли довгі брудні патьоки, сліди що лишилися ще з зими, коли лопнула водопровідна труба. Мешко зняв сорочку з рішучим наміром вимитися до пояса. Він давно вирішив з першого дня канікул розпочати холодні обтирання. Злегка щулячись він відкрутив кран. Дзвінкий струмінь вдарився об раковину. Гострі бризки морозко кальнули мешкові плечі. «Так, холоднувата ще водичка!» Звичайно, він твердо вирішив з першого дня канікул розпочати холодні обтирання. Але їх же розпустили на канікули на два тижні раніше! Канікули повинні були розпочатися з 1 червня, а зараз тільки 15 травня. Хіба він винен, що школу почали ремонтувати? Вирішено. Він буде обтиратися з 1 червня. І він знову надів сорочку. Зачісуючись перед дзеркалом, він почав розглядати своє обличчя. Нехороше у нього підборіддя. Ось якби нижня щелепа видавалася вперед, то він би мав велику силу волі. Це ще в Джака Лондона написано а йому вкрай необхідно мати сильну волю. Але факт, що він сьогодні змалодушничав з обтиранням, і так кожного разу. Почав вести щоденник, зошита завів, розмалював його, а потім кинув. Не вистачило терпіння. Вирішив робити ранкову гімнастику, навіть гантелі купив. І теж кинув. То в школу треба якнайшвидше, то ще що-небудь, а просто кажучи лініки. І, взагалі, задумав щось таке і починає відкладати до понеділка, до 1 числа, до Нового Учбового року. Ні, це просто слабовілля і безхарактерність. Пора, зрештою, позбавитися цього. Мешко випнув щелепу. Ось таке підборіддя повинно бути в людини з сильною волею. Треба весь час так тримати зуби, і поступово нижня щелепа випнеться вперед. На столі парувала картопля. Поряд на тарілці лежали два шматочки чорного хліба, сьогоднішній денний пайок. Мешко розділив свою порцію на три частини – сніданок, обід, вечеря – і взяв один шматочок. Він був такий маленький, що Мешко й не помітив, як з'їв його. А чи не взяти другий? Повечерять можна й без хліба. Ні, не можна. Якщо він з'їсть хліб зараз, то ввечері мама обов'язково віддасть йому свою порцію і сама залишиться без хліба. Мешко поклав хліб знову і рішуче випнув далеко вперед свою нижню щелепу. Але в цей час продовжував жувати гарячу картоплю і, випнувши щелепу, боляче прикусив собі язика.